Подивись на цього хлопця, жорстокий блідолиций, Він не має батька, що навчив би його полювати оленів і знімати скальпи. Поглянь на цю дівчину. Який юнак прийде шукати собі дружину в оселю, де немає господаря? Решта дітей лишилися вдома в Канаді. І вбивця оленів знайде там стільки голодних ротів, скільки забагнеться його серцю. «Кажу тобі, жінко, – вигукнув звіробій – рішучість котрого не похитнули ані благання вдови, ані яскрава картина, що її вона змалювала. Все це мені ні до чого. сиріт повинні подбати родичі й плем'я. Я ж не маю дітей і обійдуся без дружини. А зараз, Сумахо, йди собі з Богом. Залиш мене в руках вождів, бо все моє єство повстає проти думки, що я можу з тобою побратися. Немає потреби змальовувати те враження, яке справила на жінку рішуча відмова. Коли в її грудях заховувалося щось схоже на ніжність, а, мабуть, немає на світі жінки цілком позбавленої цього почуття, то вона зникла після такої одвертої відмови. Скаже на людь, вражена гордість, цілий вулкан злосливості вибухали враз, і жінка – Знесамовитіла, мов на неї, раптом наслано. Не відмовивши жодного слова, вона заверещала так, що луна пішла лісом, кинулася на свою жертву і вчепилася в чуба, очевидячки маючи намір вирвати його з корінням. Нелегка то була справа від неї визволитися. На щастя для полоненого, лють її була сліпа. Аби жінка спрямувала свій гнів обмірковано, наслідки його виявилися б фатальні, бо безпомічний юнак опинився цілком у її владі, отож їй пощастило тільки видерти два чи три пасма, перш ніж молоді воїни відтягнули її від жертви. Образу, що її Звіробій завдав Сумасі, сприйняли як образу всьому племені, не через те, що жінка користувалася великою пошаною, а з тої причини, що полонений зневажив Горонку. Саму Сумаху любили не більше за ту кислу ягоду, від якої вона запозичила своє ім'я. І тепер, коли загинули її головні захисники, чоловік і брат, мало хто приховував свою до неї відразу. Проте всі вважали справою честі покарати Блідолицього, котрий погордував їхньою одноплемінницею та ще й волів померти, аніж звільнити плем'я від обов'язку утримувати вдову та її дітей. Молоді воїни виказували нетерпіння. Розчахнутий дуб розумів, їм кортить розпочати тортури. Старшини ж очевидячки не виявляли ніякої схильності до подальшого зволікання. Отож, йому довелося подати знак узятися до пекельної справи.